носу протектора. У різних організації, де працював Соколовський, а місця роботи він міняв майже щороку, надійшли запити із проханням надіслати до прокуратури міста Києва його службові характеристики. Але перед усім треба було встановити мотиви злочинів, що виявилося зовсім непростим завданням. Дивна річ, мені розповідали згодом, що перебуваючи під слідством, Злочинець часто згадував дружину, матір, турбувався про них, плакав. Мабуть, він визнавав лише два поняття – «моє» і «чуже». Отут і проходив той вододіл, за яким особистість Соколовського начебто роздвоювалася. Щоб подарувати власній дружині кофту, ба навіть сумку з овочами, холоднокровно вбивав чужу. Ані на хвилину не замислюючись над тим, Ще на світі може бути чиясь біль, окрім його соколовського болю. Я прочитав 12 томів кримінальної справи, де до нього застосовано мало не кодексу, вбивства, розбій, грабежі, крадіжки, підробки документів. Я розмовляв з усіма, хто виявився причетним до розслідування. Був на всіх судових засіданнях. Справу розглядала судова колегія у кримінальних справах Верховного суду. Яке ж склалося враження про Соколовського? На лаві підсудних невисока назріст людина. Більше, ніж тридцять, тридцять п'ять. Про важко писати без упередження, але я щосили намагаюся бути об'єктивним і тепер відтворюю його портрет по пам'яті. Обличчя начисто позбавлене будь-якої привабливості. Мабуть, це за рахунок погляду, похмурого і згаслого. На відповіді головуючого прокурора адвоката відповідає ледь чутно. Хтось із залу кричить «Голосніше!». Проте, якщо Соколовському в останнє в житті пощастило, то це на суддю. Цей суддя головує на дуже складних процесах. Над безоднею. Отже, на пропозицію із залу, щоб Соколовський відповідав голосніше, головуючи пояснює, що суд – це не збори, і тут не можна не зважувати на особливий душевний стан обвинуваченого. Душевний стан убивці? Але така вже робота у судді. Він має розібратися у сьому, навіть у душевному стані вбивці, бо упередження у будь-якій формі несумісне із самим поняттям справжнього правосуддя. І, відчувши це, підсудний більш-менш охоче відповідає на всі запитання головуючою на всі, крім тих, що можуть обтяжити його вину. Я дивлюсь на Соколовського і намагаюсь уявити його вночі в лісі наодинці із своїми жертвами. Уявити це собі неможливо. Як же воно все сталося? Що ж колишнього юриста на такий жахливий шлях? Шлях безвороття. Соколовський, безумовно, належав до тієї категорії людей, котрі вважають себе обійденими долею. Запальний і незлагідний, завжди і всюди він конфліктував. І на службі, і вдома. У тридцять років був уже тричі жонатим. Місця роботи міняв майже щороку. Ще коли навчався у вищому учбовому закладі, товариші по гуртожитку запідозрили його у тому, що він займається дрібними кридіжками. Навіть зустали його в чужій кімнаті, Порався в шафі. Того разу якось обійшлося. Коли переконався, що юрист з нього не вийде, подався у водії, але гостро переживав це, вважав своє становище принизливим. Не знайшов іншого способу самоствердження, ніж з важким домкратом в руках. Гадав, що у такий спосіб зможе піднестися над іншими. Мало не уявляв себе над людиною. Коли в Соколовського спитали, Чому він розраховував на безкарність, він лише знизав плечима, адже свого часу вивчав юриспруденцію і розуміється на тонкощах криміналістики. Та криміналістика йому не допомогла. Ще на попередньому слідстві з'ясувалося, що оперативна слідча група вирахувала Соколовського, як то кажуть, один в один. Перша ж версія, вироблена шляхом ретельного аналізу фактичних обставин справи, Підтвердилася. Навіть в деталях. Ще не маючи жодної прикмети, розшуковики змогли передбачити його поведінку і чекали на нього там, де він мав з'явитися. Свідчення Соколовського на суді не містили в собі нічого несподіваного. Як Караманліс, так і Шулевську він зустрів на кінцевій зупинці автобуса Політ. Кожній потрібно було на автовокзал. Пропонував свої послуги. Куди подітися запізнілим пасажиркам? На дворі ніч, таксі немає. І хоч сам Соколовський це заперечував, деякі свідки бачили за склом заднього огляду його машини міліцейський кашкет. Де придбав – невідомо, але пасажирок це заспокоювало. Вже в машині цікавився тим, куди вони їдуть, визивався за невелику плату довести до Житомира. Стомленим від тривалого перельоту жінкам – Соколовський здавався справжнім ангелом-хранителем. Погано орієнтуючись у місті та його околицях, вони навіть не помічали, як опинялися в лісі.